Till radio SG E-frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling, och med mig har jag vår jättehungrige och plåtige vän Pavo Hemmingsson. Mm, ja, ja, jag känner mig både väldigt, väldigt sugen på alla saker, och jag känner mig lika stel som en plåtgubbe. Så ja, där slår du huvudet på spiken sannoliken. Så ja, hur har du det där? Känner du dig lika hungrig och stel som mig? Ja, hungern kommer jag nog aldrig ifrån för det finns så mycket gott man vill sätta tänderna i och... Mm, man hade nog kunnat mumsa på som ett svart hål om man fick chansen. Lyckligtvis så finns det en botten även i mig. Men, eh, ja, äh, det, det är inte riktigt samma god saker som du och jag är intresserade av som en av huvudrollerna tuggar på i, i dagens film. För eh, det, det är betydligt mineralrikare saker än vad vi kanske vill stoppa i oss. Ja, jag vet inte riktigt hur det där fungerar med hans fysiologi. Men ja, det är mer, mer bastant mat som han är, är sugen på att sätta i sig. Och ja, det ska vara knaprigt och al dente för hans del tydligen. Och ja, det, det, det får väl gå. Ja, även om jag inte förstår det så... Ja han verkar tycka om det och man gjuter med honom för man nästan kan se hur gott det smakar i hans mun. Ja, särskilt vid ett tillfälle då hungern verkligen slår till- och han kastar sig över allt gott han har framför sig. Även om det har konsekvenser, hust, hust, harkel, harkel. Men det är också en sån där känsla jag kan känna igen- och man är, är riktigt, riktigt sugen- om man står vid ett fullt dukat bord med massor av gott- som man bara dreglar över att få, få sätta i sig. Så jag, jag kan identifiera mig på många sätt och vis- men äm, även om jag är en lång kar så måste jag ju säga att den här killen han är ju betydligt längre än mig och äm, du som är ännu längre, du ligger också i lär. Ja du, det, det gör jag verkligen. Eh, även om jag tenderar att stoltsera med, med min kroppsbyggnad så eh, är det inte mycket jag har att komma med här. För eh, den här karn han, eh, ja, han, han tar det hela till extrema nivåer om man säger så. Men eh, med det så, så kommer det ju även en större hunger som man förstår ju att han ständigt är på jakt efter och och förnya energiförrådet för det, det kräver väl en del att få igång den där enorma kroppen vi har stött på idag. Ja, jag vet inte om enorm fortfarande är en underdrift för Gösses vad stor den här killen är. Och någonting som vi också har gett oss i kast med den här gången det är ju... Väldigt mycket retro med, med tanke på att vi, vi ser en film från 99 som återspeglar 50-talet och allt som eh, hände då tillsammans med en, en hel del eh, futuristiska idéer från den eran. Det, det är väldigt meta på så sätt och, och det gillar jag för jag, jag är väldigt svag för eh, retro sci-fi. Jag tycker det är någonting som är, är riktigt kul att titta på. Även om skådespelartalanger från den eran kanske är lite uppstultat och lite skrattretande idag om man jämför. Men det finns en charm där och det finns historier där som är väldigt kul att ta sig an. Och mm. när man romantiserar det på det här viset som man gör i den här filmen så, så måste jag säga att det är väldigt välkommet. Ja, men visst är det väl det. Eh, dels att få återstifta bekantskapen eh, med, med 50-talets sci-fi, de här ultralågbudgetfilmerna som eh, inte hade råd att göra något överhuvudtaget men banne mig det skulle göra det bästa det kunde i alla fall. Och, ja, det blev märkliga historier som var väldigt särägna och som även ja, speglade tidsredan väldigt mycket med det kalla kriget och rädslan mm. för undergångs. Så eh, kom den våg med eh, sci-fi-skräckfilmer som eh, ja, gav lite utlopp för, för människornas rädsla, så det är väldigt intressant ur den aspekten också. Och, ja, sen har vi det här med, med folk i, i 50-talsfilmer eh, Mer moderna filmer som återspeglar 50-talet Alltså, det, fanns det bara en typ av människor på den tiden, undrar jag så varenda gång jag, jag sätter mig ner här För det, det, det är liksom eh, exakt samma... Eh, Personer man stiftar bekantskap med. Det är exakt samma schabloner som används. och Det ska vara det här propra, präktiga eh, utåt. Men inåt är det kanske... Ja, något mer som ligger i ruvar Men det ska vara det här Checka och gullig, gulliga ja, familjefar och checka, fina barn och en, en proper eh, kvinna vid eh, spisen och alla de här eh, inbitna eh, rollerna som. Eh, Alltid verkar finnas i 50-talet också. Så jag, jag, jag vet inte, det, jag får mig nog en, en allt mer skev bild av hur livet i, i, i det årtiondet så ut ju mer film man kollar på som faktiskt tittar tillbaka på, på den eran. Ja, det råder ju inget tvivel om att det finns många stereotyper från 50-talet eller om 50-talet rättare sagt. Jag vet inte hur många av dem som var aktuella under den här tiden och hur många av dem som är efterkonstruktioner. Det är nog en, en salig blandning där och det tänker jag inte ge mig in i. Men ja, det är ju tydligt att den här filmen, den, den lutar ju sig på de här gamla stereotyperna på ett sätt. Samtidigt tycker jag ändå att man, man vågar rucka lite på det där på, på mm. vissa sätt som är, som är bra. Sen får man också acceptera att det är en film som ska rikta sig till en hel familj och det betyder att man kanske inte kan ha de mest komplexa idéerna för det kommer att flyga över huvudet på barnen i familjen. Men det finns ändå saker gömda här för en, för en vuxen publik som de kan uppskatta samtidigt som det finns mycket att eh, tugga i för de små också. Och det är beundransvärt. Att göra någonting som både lutar sig på stereotyperna pekar på stereotyperna och, och lite skrattar åt dem. Ja, det, det är ju faktiskt någonting som den här filmen sysslar med. Man eh, eh, etablerade det existerande schablonerna och sen gör man lite andra saker med det hela vi har ju till exempel inte den den typiska kärnfamiljen i den här filmen som berättelsen kretsar kring så bara där har de plockat ut lite saker ur ekvationen och sedan finns det ju lite, lite bifigurer här som Eh, man har gjort sina egna knorrar på och, och lagt till lite grann så att de in, inte enbart är de här enkelspåriga eh, typiska rollfigurerna som man kan tänka sig stöta på. Så man leker väldigt mycket med, med materialet här på alla sätt och vis skulle jag vilja säga. Inte bara när det gäller rollfigurer men eh, hela sci-fi-genren och... Detta gör man samtidigt som man behåller den, den klassiska sagostrukturen skulle jag vilja säga. Mm. Med eh, en väldigt tydlig sensmoral egentligen och eh, med väldigt polariserade rollfigurer. Det är mycket svart och vitt gott mot ont men eh, eh, samtidigt så, så kan man vända och rida lite grann på, eh, på själva... Sagoformatet här också Och ta fram lite andra aspekter Och, och gräva lite i, I skuggorna Som normala familjefilmer Kanske inte Normalt behandlar Ja, han finns ju mycket att, ähm, att prata om Om vi ska vara ärliga Jag undrar om vi kommer att kunna ta upp allting Utan att det blir ett alldeles överfullt avsnitt men, men ja, alltså Filmen har ju ett väldigt tydligt svart och vitt budskap om vem som är hjälten och vem som är skurken. Men bara på den nivån som riktar sig till barnen. För de vuxna kommer att säga att okej, okay, visst, vi ser det här genom ett barns ögon och därför så är det uppenbart vem som är snäll och vem som är stygg. Men i ett större sammanhang så kan vi se att den som är skurken här han har en poäng. Det, det finns någonting här som är farligt. Sen är han extremt överdriven på alla sätt och vis. Men det finns ändå någonting där som gör att det är mer komplext än bara elak och snäll. Och, och det uppskattar jag verkligen. Samma sak att man vågar ta upp väldigt mycket i den här filmen som en modern film gjort idag inte skulle våga ta upp. Som atomexplosioner och liknande. N när såg du det i en barnfilm sist? Ja det är kanske inte allt för vanligt eller hur och eh, samtidigt när, när vi lever i, i kalla kriget som eh, vi faktiskt befinner oss i, i den här filmen så var det ju ständigt närvarande ändå att och, och göra en 50-talsfilm av det här slaget utan att ta upp den här rädslan för atomkrig och hur man ska hantera det, det, det vore att missa någonting. Och man gör ju faktiskt en, en del roliga grejer med, med just det här atomvapnen också och ja, man, man försöker visa hur... Hur pastålig koll man ändå hade på vad som eh, var på gång runt i världen och hur man skulle hantera situationen. Eller närmare bestämt eh, hur regeringen eh, försökte lugna massorna och försöka få... Ja, ducka bara under ett bord så kommer allting att gå hur bra som helst. Och ja, det, det, det känns ändå... Så passande i just den här berättelsen som vi, vi får ta del av och jag tycker det även sådana här vuxna teman tas upp på ett sätt som blir lätt för för såväl barn som vuxna. Det, det finns någonting för alla åldrar att grabba tag i här och tycka är intressant eller roligt. Och den här filmen är ju också ytterst relevant på många sätt. Man eh, pratar ju väldigt mycket om den röda faran här, eller ryssen. Den som mm. är jättefarlig, den som de är panikartat rädda för i den här filmen. Då handlade det om atomvapen. Idag handlar det ju om att man är rädd att ryssen går in och manipulerar data och liknande och, och ändrar röstresultat och sådant i val och... Ja, det, det visar bara att vissa saker blir vi inte av med. Har man en utsedd skok så kommer man på, på ett kusligt sätt att hela tiden anklaga den för ett och annat. Och jag säger inte att det inte finns befogade anledningar att ha sådana anklagelser, verkligen inte. Men eh, det förstoras ju och görs nästan till, till en saga utav det för att det ska vara lättare att tugga till sig. Men det är ju propaganda i ett nötskal. Ja, det, saker och ting förändras men de fortsätter att vara de samma. Eh, vi har gått från kalla kriget till informationskriget nu i stort sett och eh, ja, det är... Det är precis samma sak e egentligen hur, hur man bygger upp det hela och, och ställer ont mot gott och svartmålar, vitmålar. Och, nej, det, är, det känns igen på, på något vis och ja, det, det känns som den här onda cirkeln den är dömd att upprepas om och om, och om igen. Ja, historien upprepar sig och vi, vi kommer inte att komma ur det tyvärr. Och med det sagt så lämnar vi politiksnack med Paavo och Danny och fokuserar på <skratt> filmen istället för eh, det är någonting riktigt kul och spännande som vi har tittat på idag och jag såg fram emot att se den här filmen. Det är länge sedan jag såg den och när den kom på tal så var det verkligen yes, jag vill se den här igen. Jag vill se om den lever upp till vad jag vill minnas av den och ja... Det, det, det känns helt rätt att vi ska prata om den, jag är spänd utav förväntan. Så vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Iron Giant från 1999 i regi av Brad Bird och med manus av Tim McCandleys. Och filmen är löst baserad på romanen från 1968 kallad The Iron Man av Ted Hughes. Och ja, jag kan väl säga som så, som en som har läst boken en gång för länge sedan, att det, det skiljer sig väldigt mycket. Det vi ser i filmen är mer eller mindre essensen av berättelsen, absolut. Men man har ändrat extremt mycket och gjort det mer. Tidsrelevant för 50-talet, och det, det tyckte jag var en kul idé. Det är alltid kul när man gör någonting nytt med en historia, att bara göra samma historia om och om igen och inte tillföra någonting nytt. Det är helt meningslöst, alltså då finns det ingen anledning till det. Vi har ju boken, då kan man ju läsa den istället. Men här har man gjort det i en helt ny tidsära med nya rollfigurer, nya situationer, nya faror och det gör ju att innehållet får en ny ja, twist på sig och, och det, det uppskattar jag och jag måste säga utan att gå för långt redan nu, filmen är betydligt bättre än boken vilket jag tyckte var ganska tråkig och seg i, i längden, det, det är tur att den är ofantligt kort. Ja det är inte ofta man man hör dig säga det Danny, att filmadaptionen har, har blivit bättre än själva bokupplevelsen så det låter ju spännande bara det och jag, jag kan tänka mig en hel del av de ändringar som har gjorts från boken till att bli den här familjefilmen man har behövt Eh, förenkla teman ganska så rejält kan jag tänka mig och eh, försöka strömlinjeforma filmen och ändå samtidigt behålla ja som du säger essensen själva grundpelarna av vad boken vill säga och ja, ska, det, ska man göra en adaption som, som riktar sig till kanske en lite annorlunda publik än vad boken gjorde så det känns ju helt naturligt att, att gå den här vägen och det, det, det kan man ju inte riktigt klandra filmmakarna för att de, de faktiskt vet vad det är de håller på med. Jag skulle faktiskt säga att de har gjort ja, berättelsen mer komplex i filmen jämte boken. För den är mm. ganska fyrkantig och ganska utdragen. Många av de elementen som finns här om förändring och att eh, man själv bestämmer vem man är och så vidare. Det är saker som har lagt till för, för filmproduktionen. Boken är... Ja, om någon är intresserad att, att kolla upp den så, så har den ju sina poänger naturligtvis. Den tar inte lång tid att läsa så, så håll till godo. Jag ser hellre på filmen här om jag ska vara ärlig. Hur eh, mycket vi än kommer att kritisera den idag så kan jag säga det redan nu. Filmen är en intressantare upplevelse. Och det har inte bara med själva historien att göra utan även många av de lärdomar som man får ut av den. För det största budskapet här det är ju just du är den du vill vara, du måste inte vara den som andra säger att du är. Ja, man, man föds inte till någonting utan man har hela tiden möjligheten att ändra sig och bestämma sig för att, att vara någon annan och finna sin egen väg. Det, det är väl i grova drag vad, vad The Iron Giant vill, vill få ut till, till publiken. Och framförallt det, det lite yngre som sitter och tittar här. Och ja, det, de, de, de försöker ju inte gömma den här sensmoralen i, i filmen heller. Utan de tenderar ju att ja, slå på stora trumman här. Men de gör det inte allt för bordust utan de, de bakade ändå in i, i berättelsen på ett sätt som, som får det att kännas okej okay. även mm. om de, de trumpetar ut det här ganska <laughs> så rejält så känns det ändå ja, det, det här är ju vad ni har byggt upp hela filmen till och när klimaxet sedan kommer så Ja det, det, det var vi redan medvetna om men tack för att filmen påminner oss om, om vad det var som gällde här. Men det, ja, jag tycker ändå att som en, en familjefilm så har de bemördat sig att göra en film ett budskap och de har eh, verkligen bemördat sig för att bygga upp hela filmen kring det här centrala temat och ja det fungerar. Jag fungerar, gör det verkligen och jag skulle vilja säga att dialogen runt hela den här filmen egentligen är väldigt, väldigt välskriven och när de då slår på den här stora trumman så känns det ganska så naturligt. Det är inte, det är inte någonting som sticker ut överdrivet mycket utan det kommer fram på ett väldigt snyggt sätt i hur de här figurerna talar och för sig och det... Det är någonting som jag kan uppskatta på många sätt för eh, vi har sett en del filmer under vårt podcastande där eh, det där med subtilt berättande, det är ingenting man riktigt eh, bemödar sig med. Men här finns det ändå en varsam hand. Det här är ett manus som har skrivits väldigt noga, man har bejakat vad man försöker säga och sedan har man skapat bilder till detta och... Ja, det, det är skönt när man ser lite kvalitetsunderhållning på det här sättet. Jag har inget emot moralkakor i en film om de är välgjorda, välsmakande och inte ja, någonting som någon står och slår i ansiktet på en. Det ska göras med ett visst mått av finess i alla fall för att det, det ska fungera och det ska inte bara kännas... Inklämt och påklistrat och det gör det verkligen inte här så eh, där accepterar jag också den här kakan med, med hull och hår faktiskt för eh, det, det är som sagt kärnan och sedan har de format själva berättelsen så att den här centrala kärnan verkligen kan eh, vävas in i i, i varenda scen nästan och ja, allt, ju längre filmen går desto mer av eh, det här eh, centrala temat märker man av och ja det, det det kommer så naturligt som du säger också så, så det, det blir bara en, en positiv upplevelse för mig även om jag eh, annars är, är väldigt känslig för det här med, med moral och lärdomar som trycks in i, i filmer för det gör sällan så, så elegant men mig, här, här har de lyckats tycker jag. Något de också har lyckats väldigt bra med det är ett begrepp som kallas för Chekhovs gun om du känner till det mm. Mm. och det är att man väldigt snyggt planterar någonting i början av en berättelse som senare har betydelse i, i slutet eller i andra halvan åtminstone. Och det kommer sig av att om du har i en teaterpjäs ett vapen med någonstans, då kommer det vapnet att avfyras innan pjäsen är över. I det här fallet så är det snarare att de börjar prata om exempelvis atombomben väldigt snyggt i, eh, i ett klassrum och det kommer naturligtvis att få betydelse i slutet hust hust harkel harkel, men vi har även mindre såna där uh, Chekhovs Gun i form av bland annat serietidningar. För vi ser en serietidning där det är den röda faran som jag kommer att visa att ryssen kommer att vara den vi anklagar för allt möjligt i den här filmen. Och vi kommer också att se ett metallmonster som lever rövare. Och det kommer också att få betydelse senare i filmen. Det är mycket sånt här som är... Inlagt, det är väldigt tydligt men samtidigt är det inte så tydligt att det blir påträngande. Det är där vi registrerar det, vi inser att det är viktigt men sen kan det ändå komma som en liten överraskning. Ja just det, det var det de byggde upp för. Sånt kräver att man har silkesvantar på och jag är imponerad på hur väl de har genomfört det här. Mm, ja planteringen av det slaget kan också kännas väldigt väldigt uppenbara och därför förlorar det en hel del av sin betydelse för man vet redan eh, vad som ska komma av den här planteringen senare i filmen men här så... Gör de det mer så att det, det händer lite i förbifarten och eh, sedan när det stegras och man eh, kommer mot slutet så, eh, så får man den här upplevelsen. Ja just det, det har vi ju fått följa med eh, hela filmen med det här. Eh, Mer eller mindre i, i bakhuvudet utan att vi, vi direkt har, har tänkt på det och sedan så avfyrar de Chekhovs gevär i, i slutet och jag känner, ja där satt den ju, vad härligt. <laughs> eh, så eh, det, det blir en, en, en väldigt eh, positiv känsla när man, när man får den här känslan av att ja det här var banan med genomtänkt. Det bidrar ju också till den här känslan av att man inte bara hittar på något i sista stund för att man inte hade en aning om hur man skulle ta sig ur en situation när man satt och skrev manuset. Det känns som att man har planterat allting, man har varit medveten om vart historien är på väg och när det sedan händer då känns det naturligt därför att ja, jo, men vi har redan presenterats för att det här konceptet finns, den här idén finns, det är inte någonting som bara dyker upp från ingenstans. Det som annars brukar kallas för en Deus Ex Machina. Mm. Det finns inga sådana i den här filmen. Den är alldeles för välskriven för det. Och det, det tåls att påpekas. Det är få filmer som klarar att berätta en historia så här utan att det känns, jaha ja, det där var nog en nödlösning sista stund. Ja, fast just den här filmen skulle kanske kunna... Klara av att och, och, och leverera en, en DV6-marknad utan att det, det känns allt för, för dumt för vi befinner oss ju i, i en, en 50-tal serietidning nästan där allting är, är möjligt och det bara är fantasin som sätter gränserna så... Eh, det, det skulle inte förvånat mig om man, om man tagit den vägen och eh, bara gått berserka gång på, på berättelsen och kastat in det ena efter det andra bara för att ja, så, så var det i, i många science fiction berättelser på den tiden. Eh, och det skulle man kunna ha gjort till en grej i filmen. Men, men nu har man ju, eh, valt en mer naturlig, jordnära och. Eh, mer genomtänkt väg och det är alltid så jämrans att få uppleva när man känner att ja här har de verkligen haft koll på vad som eh, händer i berättelsen från början till slut och man har inte behövt komma med någon nödlösning i någon scen här och var. Utan de har haft full koll på vart det hela ska börja, var det ska sluta hur vägen ska gå fram till, till klimaxet. Där. Och ja, det, det, det, det gör mig väldigt nöjd som tittare för det, det händer inte allt för ofta. Nej, det gör ju inte det och det är just därför som jag är glad att man, man inte gick den vägen och slängde in en massa Deus Ex markernas Visst, då har helt rätt, de hade kunnat komma undan med det just därför att det är väldigt tidstypiskt korrekt i science fiction och B-film från den här tiden, men... Med tanke på att, att det hade blivit kanske lite för bra om vi säger så, så är jag tacksam att de inte gick den vägen utan att de försökte få allt ihop att, att knyta sig ihop ordentligt på slutet. Och det, det är jag villig att applådera och det är med stående ovation faktiskt. Men det är väl hög tid att vi faktiskt kastar oss in i den här världen och, och ser vad det är som händer. Så kan du inte berätta för oss. Vad handlar egentligen The Iron Giant om? Jo, ett meteorliknande föremål störtar mot jorden och kraschar i vattnet utanför 50-talets main. Ett ögonvittne får emellertid se en jättelik robot stiga upp ur vattnet vid nedslagsplatsen och vandra upp på land. I ett intilliggande litet samhälle börjar metallföremål snart att försvinna och den lille pojken Hogarth börjar undersöka saken. Han är en äventyrlig och fantasifull grabb som inte är så väldigt rädd av sig men när han följer spåren ut i skogen blir han helt förskräckt av det han störte på. Den skrämmande järnjätten visar sig emellertid inte vara så farlig och Hogarth får snabbt en ny vän. Militären är dock också ute och söker efter Hogarths nya kompis och det är inte så väldigt vänligt inställda. Vad den är som har fallit från sköna kan komma varifrån som helst och mitt i det kalla kriget anar man önskefullt uppsåt. Faktum är att ingen vet varifrån roboten kommer och vad hans uppgift är. Det, det verkar inte ens som att jätten själv är medveten om vad han är men det verkar som att det finns en betydligt mer våldsam agenda gömd i hans programmerade hjärna. Och det är här valet Vem du är kommer in i den här historien. Järnjätten börjar mer eller mindre på ruta 1. Han är som ett jättestort barn som bara går efter mat. Men när han träffar lilla Hågat så börjar han att utvecklas och börjar att tänka och de två fattar tycke för varandra. Hogart är jätteglad att han har en vän och järnjätten är glad att han har någon som är positivt inställd till honom för det verkar inte som att många andra är det, just, just, harkel, harkel. Och genom den här vänskapen så får vi ju se väldigt mycket utvecklas. Inte bara i järnjätten utan i Hogart själv också. Han blir ju lite vuxnare utav den här upplevelsen naturligtvis. Sen är det ändå en, en väldigt... Eh, Ja, gammal nioåring som vi får möta här för uh, vissa aspekter i den här rollfiguren känns, känns lite äldre men jag är ändå beredd att köpa att han är nio år. Ja, uh, han, han spretar lite åldersmässigt uh, i, i hans karaktärsdrag här, det, det kan man väl säga men uh, uh, Hogarth, uh, han, han känns ändå väldigt... Uh, barnsliten, naiv men ändå eh, med ett halvt steg in i vuxenlivet han mm. eh, är, är relativt självständig han är van att vara själv eftersom mamma måste eh, jobba eh, väldigt mycket och därför sitter han och, och tittar mycket på, på skräpfilm på tv och eh, låter fantasin flöda och så bor han ute i nära skogen där han kan ute på äventyr och eh, undersöka saker. Och det, det har nog stärkt honom en hel del- och det är därför han har eh, blivit lite så här brådmogen- som man ändå kan påstå att Hogarth är. Men eh, när han kommer till kritan så, så kryper ju barnet i honom fram. Och eh, det tycker jag ändå de har... har eh, Gjort riktigt bra här att det, det, det finns lite olika aspekter i, i den här karaktären som gör att han inte känns som, som vilken familjefilmsunge som helst utan det, han har drag som gör honom lite säregen och speciell och det gör att jag, jag har ganska lätt för att tycka om den här grabben. Jo men just för att han spretar så mycket som han faktiskt gör så, så känns han ju mer komplex, han är en rollfigur som är, som är svår att förutse hur han kommer att agera i vissa situationer och det ger honom faktiskt mer liv mm. och en mer levande rollfigur har man ju lättare för att ta åt sig. Sen håller inte jag med honom om väldigt mycket han säger och gör naturligtvis men, men det spelar ingen roll. Man kan tycka tvärt emot vad någon annan tycker och ändå gilla personen och, och jag gillar verkligen Hogarth. Han har det där lilla extra som gör att man, man vill följa med honom även om man kanske tycker att han är lite, lite för dumdristig här och där. Och han inser det ju någonstans själv också lite i efterhand att oj det där var, det där var ingen bra idé men jag måste hålla god min och, och det, det är ju lätt att säga igenom men, men samtidigt så gör det honom extra charmig. Han är kanske lite högljudd ibland om man hade önskat att han lugnade ner sig lite här och där. Men samtidigt, det är ju att vara en, en, en nioårig kille. Ja, man har lite till ingen volymkontroll vid, i den åldern utan eh, det, det blir högljutt och, och ja, därför känns det äkta på något vis när eh, Hogarth bara börjar gabskrika helt plötsligt utan att riktigt tänka på... Eh, vad han är, vilken situation han är. Han, kan, han borde kanske ta och, och, och, och sänka lite grann. Men eh, han, är, han är helt förlorad i sig själv och i, i, i, i hans tankevärld. Så det, ja, det, det, det, känns, det känns rätt helt enkelt. Och eh, ja, samtidigt den här eh, livslusten och eh, upptäcka suget som finns i dem. Det, det, det känns också så äkta för ett barn i den här åldern som på allvar håller på, på att upptäcka världen omkring honom och kan bli fascinerad av precis allt han stöter på. Så det, det känns helt rätt det är med och det, det är inte mycket med, med Håga som eh, verkligen stör mig. Eh, det ska vi i så fall vara det vi kommer till lite senare när vi eh, går in lite mer på det visuella men eh, som, som karaktär så tycker jag ändå att eh, man har tillfört så mycket spännande i, i Hogarth så, och eftersom ja, hela filmen är, är byggt på hans upplevelser och liksom nästan kretsar kring honom hela tiden så... Eh, är han är ju en så central karaktär att en, en, en, en pastischfigur, det, det, det skulle bara bli stört tråkigt efter ett tag. Men här har vi en, en liten grabb som, som verkligen känns som en, en, ett litet barn också på med det också. Med de bra sidorna och med det dåliga. Det, det, ja, det känns, det känns så jordnära här och, och det kan jag verkligen uppskatta. Ja, samma sak här. Allting känns bra avvägt när det gäller hans personlighet. Och vi får inte glömma att det här är en kille som dessutom inte är är jättepopulär i skolan han nämner mm. att han inte får vara med och leka och därför så har han ju ett enormt sug efter ett husdjur som man inte kallar för husdjur, han kallar det för en vän och det säger ju väldigt mycket om honom och lägger också en grund för hans framtida relation till järnjätten att han är i ett sådant behov efter någon att kunna ty sig till någon som han kan leka med, någon som inte det är hans mamma som han visserligen tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Men, men hon chatter ju väldigt mycket och hon, hon har en, en hel del uppfattning om vad man ska göra och inte få göra och så vidare. Han vill ha någon som, som kan leka på hans villkor. Mm, ja, precis. Och Jag, jag tycker det, det är lite roligt också eh, just det här med. Att han hela tiden vill ha en, ett litet djur och när vi träffar honom på första gången så är han nu på väg att visa upp hans nya vän för sin mamma som han har en liten... Och, och hoppas att han får behålla den den här gången och det känns verkligen som att ja, det här har hänt ganska många gånger förut att han kommer hem med någonting han har hittat ute i skogen och någonting som ska bli hans eh, bästa vän och livskamrat och eh, eh, någon som han kan spendera hela dagarna med men mamma vägrar hela tiden och... Så helt plötsligt så stötar han då på järnjätten och ska försöka klura på ett sätt att få den här fullständigt enorma plåtgubben och få plats i hans hem och eh, få den här eh, platsen som, som hans eh, kompis och dessutom försöka hålla det hemligt för mamman. Dessutom också. Så att det blir ett extremt husdjur han får buktas med i den här filmen. och Jag tyckte det var en, en liten rolig väg att gå också. Ja det är ju inte någonting som du bara tar upp i början och sedan släpper dem det utan det är ju ett karaktärsdrag som vi ser i, i honom från början till slut och det, det uppskattar jag. Det, det finns ett konsekvent tänkande med den här rollfiguren och även om han är flexibel och levande så, så har han väldigt tydliga mål, drömmar och önskningar och det är, det är någonting som krävs för att det ska fungera. Men vad som också behövs är ju ett bra röstskuddespeleri till en sån här figur. Och jag måste säga att Eli Marienthal gör ett riktigt bra jobb med den här figuren. Alltså man kan, man kan ha åsikter om hur skrikig han är och hur bablig han är och så vidare. Det finns mycket där som man kan gå in på en, på en personlig nivå och, och diskutera. Men jag kan inte säga något annat än att det känns naturligt. Ja, men visst gör det. Det, det finns ingenstans då, då Eli faktiskt har och, och, och bryter illusionen kring det här barnet. För det, det, det känns verkligen äkta från början till slut. Det, det mest högjudda elementer inräknade. Det, det, det känns bara rätt helt enkelt. Det är just så här Hogarth skulle låta i vilken situation han än befinner sig i. Så att det, är, det sitter klockrent. Det, det gör det verkligen så all heder till, till Eli Marienthal för eh, den här prestationen för det, det gjorde verkligen att, att Hogarth fick den här eh, sista knuttan liv som behövdes för att han skulle växa och kunna verkligen ta hand om eh, och bära den här filmen så eh, det, det är riktigt roligt. Ja, alltså det här är värt en stor eloge, för det här är mer eller mindre idealiskt gjort. Man kan ha åsikter som sagt, men, men på det stora hela finns det ingenting att klaga på. Det är en riktigt bra prestation. Och jag skulle faktiskt vilja säga det samma om resten av rollbesättningen här. För vi har väldigt många rollfigurer med varierande... Ja, relevans för historien, men jag tycker inte att någon sticker ut på ett negativt sätt, absolut inte. Men jag måste ju definitivt säga att det är extremt kul att, äm, att se Vin Diesel i rollen som järnjätten för oj vad, vad, han, äm, vad han får till den här rollen. Han verkar ha en förkärlek till att göra de här figurerna som är väldigt fåordiga, lite långsamma men ändå så enormt charmiga. Ja, där, där har han sin styrka som röstskådespelare tydligen. För eh, han kan hitta mänskligheten i en karaktär med bara ett par enstaka ord på något sätt. Och eh, det tycker jag gör Vin Diesel väldigt effektiv eh, som röstskådespelare. Han, han, han kan hitta essensen, han, han får sagt det han vill ha sagt- Trots att han har så begränsat ordförråd många gånger. Och kanske inte eh, har möjlighet att, att faktiskt säga det, det som rollfiguren försöker säga. Men han måste hitta ett sätt att få fram det i alla fall. Och eh, det klarar han av. Eh, Järnjätten... Är väl nästan den, den mest mänskliga figuren i den här filmen. Och han som är, är mest eh, konfliktfylld också. Alltså, man inte vet vem han är, vad han ska ta vägen, vad han ska göra. Eh, han har vissa impulser som han följer eh, efter utan att riktigt kunna hejda sig själv alla gånger. Och ja, det, det, det känns bara som en, en, en så utpräglad karaktär trots att vi knappt får höra honom prata överhuvudtaget. Jo, men då drar man verkligen nytta av. Ja, naturligtvis inte bara rösten. Vi måste ju se figuren agera också. Och eftersom att det är en animerad film så är det ju inte i Vin Diesels händer. Men en blandning utav rörelsemönster, kroppsspråk och dialog fram här var ju vilken personlighet figuren har och hans bidrag här är ju ovärderligt, den saken är säker. Sen har de lagt på en massa ljudfilter på honom för att ge honom en lite plåtigare röst. Men jag tycker ändå det låter väldigt härligt, han är väldigt charmig och Vin Diesel har gjort ett, ett sanslöst bra jobb här. Jag, jag är supernöjd. Ja, det, det, det finns inget att klaga på här för... Det, det, det sitter så klockrent med, med just järnjätten här. Det, vi kommer nog till, till mer i det visuella här också. Men eh, eh, rösten den, den klingar så rätt och det finns så mycket komplexitet i eh, hans fåordiga stämma också. Så, eh, ja, bravo Vin Diesel, du, eh, du har verkligen hittat din, din styrka här tror jag. Ja, det har han ju verkligen gjort. Men han är inte den enda som, som gör en solklar prestation. För vi har ju även eh, Hogarts mamma här som är... En visserligen väldigt reducerad roll i filmen men hon har enorm betydelse och dialogen är väldigt viktig. Vi ska ju inte bara känna att hon är en, en AI arbetande mamma som inte tycker om att Hågart är ute och leker. Hon ska ju även känna som att hon, hon bryr sig och älskar den här lilla killen. Och det måste jag säga att den känslan får jag av Annie Hughes. Hon känns bara så rätt. Hon är någon som måste arbeta mer än hon vill för att räkningarna ska gå ihop hon hade hellre varit hemma med sin son men hon gör allt för sin lille pojke och därför blir hon ju så ledsen när han inte lyder och så vidare och det kräver väldigt mycket av en röstskådespelare att få fram de där känslorna och det måste jag säga att Jennifer Aniston verkligen gör Mm, ja, det, hon får eh, fram den här moderkänslan i, i, i mamman här men ja, eh, som karaktär skulle jag väl nästan vilja säga att det, det här är eh, den lite mer plattare som inte har så välutvecklad karaktär egentligen som bara är den här rådvilla, eh, mordande överarbetade eh, kvinnan som desperat försöker få livet att gå ihop men eh, det känns inte riktigt som att man kanske känner mamman så mycket men som du säger också hon är inte i så väldigt många scener heller men där hon är där gör hon sig påmind och ja, det, det, hon är ju skriven för att Ja, agera motpart till, till Hogarth i, i filmen här och samtidigt försöka vara ett stöd även om Hogarth kanske inte alltid accepterar det kanske och det är i alla fall väl uppbyggd dynamik mellan mor och son här att man, man först deras situation och vad de är på för plats här också så det, det tycker jag fungerar så ja, mamma Annie får klart godkänt här också och, och Jennifer Aniston ja hon, hon gör allt vad hon kan här också det, det, det fungerar fullt tillfredsställande för, för mig även den här rollen ändå. Jag skulle nog vilja säga att man, man underskattar hur mycket hon förmedlar med väldigt lite egentligen. Visst, det är ju som du säger, och hon är ju den plattast skrivna rollfiguren i den här filmen just därför att hon ska inte vara där på samma sätt och när hon dyker upp så blir hon ju lite ett hinder för Hogarth. För att eh, hon får ju helst inte veta att han har en jättekompis ute i skogen. Det kan ju bli eh, komplicerat i sådana fall. Men jag tycker ändå att det är mer än vad vi kanske upptäcker vid första anblick. Och en, en stor del det ligger i Anistons skådespeleri. Men eh, någon som däremot är mer i Hogarts värld kan man väl säga. I och med att, att Hogart börjar hänga runt på hans arbetsplats. Det är ju Dean McCoppen som är... En bitnick och skrotsamlare. Och det är ju en, en väldigt intressant roll och kanske den som jag blev mest förtjust i i den här filmen. För den här killen är så chill att det är, att det är knappt sant. Han är väldigt lugn och avslappnad till och med när det blir riktigt, riktigt galet. Det är mot slutet när det, när det urartar på ett mer negativt sätt som man ser en mer allvarlig sida hos honom annars så ser man den skämtsamma eller den urflippade varianten ja det är coola katten här nästan hela vägen och ja, din verkar kunna ta det, det mesta med ro och med en klacksberg bara säga ja då äh, accepterar vid den här situationen och, och går vidare. Och, eh, ja, han har väldigt mycket skärm, måste jag säga. Han är lite egen som eh, den här... Outsider-konstnären nästan som eh, är lite av en enstöring bor ute i, i utkanten av, av samhället och samlar skrot som han bygger grejer av. Och, och sen kommer ju eh, Hogarth och jätten och klampar in i hans liv och ja, han vet inte riktigt hur han ska förhålla sig till det kanske men... Eh, Ja, han gör ju vad han kan av situationen här och vill ju inte vara en, en sån tråkmåns att han börjar racka ner på, på Hogarth och säga till honom vad han ska göra utan det är bara till att gilla läget och gå vidare helt enkelt. Och från det perspektivet kan man väl tycka att Dean är lite ansvarslös eftersom att han inte agerar vuxen alltid när han är med Hogarth. Men, men han ser det som att ja, vi är båda individersnubben, vi kan väl ta det lugnt och bara liksom försöka få saker att fungera liksom. Och det gör honom ju mer till kompis än fadersgestalt i mm. den här historien. Och han är ju lite för gammal för att tituleras kompis till Hogarth, men... Det är ju ändå lite så det blir där och, och jag uppskattar det. Han blev ju också indragen i hela Järnjätten-historien på många sätt och vis. Host, host, harkel, harkel. Skrotgård, host, host, harkel, harkel. Och ja, jag, jag uppskattar att den här figuren är här. Jag blev förtjust första gången jag såg honom och han dyker ju upp väldigt tidigt. Han sitter ju på kaféet där, där mussarna arbetar och han... Ja, blir indragen i både det ena och det andra kan vi väl säga. Hust, hust. Och hade det inte varit för Harry Connick Jr.'s prestation här så tror jag att din som figur hade varit ganska tråkig. Eller ganska flummig. Men det är någonting i den här prestationen som verkligen går i linje med, med vad vi ser. Ja, det... Det bästa är väl nästan att han inte går överstyr med, med hela beatnik i i rösten här. Det, det finns definitivt sådana element i hur Harry Connick Jr. väljer att, att presentera Dean. Men eh, han håller det på en mer mänsklig nivå och, och gör det inte till... Eh, hela grejen med din utan han har eh, de här eh, bitnickfraserna och, och lingot där men ja det, det, det, det finns någonting mer där och, och Harry tar det till eh, en, en mer eh, normal nivå han håller det mer tillbaka draget i, i röstskådespeleriet här och, och spelar mer på scenerna, intonationen i, i, i rösten och får fram mer det, det humoristiska i, i din och äh, även det, det allvarliga och, och köra hela biten i grejen skulle göra honom ganska entonig i den här figuren. Men äh, rösten som äh, man har valt här gör att det ändå finns ett, ett omfång här. Man. Man hör eh, vad det är för, för känslonivå som Dean har uppnått här och eh, när det svajar mellan, mellan humor och allvar hur det hela fungerar. Så att det, eh, jag, jag är väldigt nöjd över eh, hur, hur rösten fungerar för eh, Dean och, och Harry Connick Jr. Han, han får det att klicka här också tycker jag. Han blandar ju humor och allvar på ett väldigt avkopplat sätt och det, det, är, det är väldigt charmigt. Visst, han blir lite, lite desperat vid något tillfälle där han inte riktigt vet vad han ska tycka eller tänka men ähm, även då så känns det som att visst han är utflippad men han är utflippad på ett chill sätt, på ett avkopplat sätt. Visst, han, han är lite spretig och spattig men på ett avkopplat sätt. Ja, det, det här med att bli fullt panikslagen, det, det fungerar inte. Han är livrädd men samtidigt äh, struntsamma. Det, det kunde varit värre, eller hur? Vi, vi gillar läget, tar det lite, lite coolt här och eh, så, så blir det nog bra till slut, ska du se. Eh, så att det, det Hela attityden tycker jag är, är så härlig hos. Eh, Hustin och det, det, det gör filmen mer levande också för det, det ger någon som Hogarth kan agera mot och, och få någon dynamik med för det är ju ändå lite lite svårt i, i relationen med järnjätten eftersom Ja, konversationen och, och dialogerna blir ganska så begränsade men med din äh, får man fram den här lite rappare, kvicka, putslustiga dialogen som äh, filmen verkligen behöver. Det är så sant och det stämmer också överens med den raka motsatsen till din i den här historien. För vi har ju regeringen som skickar in folk för att hålla lite koll på vad är det som händer här egentligen. Och det är ju i form av Kent Mansley som är federal agent och... En, en mycket stel herre får man väl säga, han försöker vara kvick och charmig och så vidare men han, han är väldigt stel och han har vissa fraser som han mer eller mindre har övat in för att han ska kunna säga med, med ett avkopplat sinne men, men det är mm. övertydligt att den här kan han skulle inte kunna slappna av om han försökte och här har vi ju den beryktade motståndaren. Det är han som är hindret i järnjättens och Hogarts väg. Men vi som vuxna kan ju förstå varför han är där, för... Ja, om saker och ting börjar bli förstörda eller sönderslagna och så vidare då är det ju någonting som är ett problem. Sådana här saker kostar pengar och liknande. Det kan man ju inte låta gå löst hur som helst. Och sen finns ju rädslan för den röda faran också. Hust, hust, harkel, harkel. Så jag förstår varför han dyker upp. Och han är ju någon som interagerar en hel del med Hogart, Men han är ju inte ens snubbe man tycker om. <laughs> Nej, han eh, är inte direkt skriven så. Eh, Mänsklig. han handlar nästan bara om om rädsla han är eh, rädd för det stora kommunistiska hotet naturligtvis, han är, är även rädd i, i mindre eh, skala också, rädd för att göra bort sig, rädd för att och tappa ansiktet och, och rädd för att folk ska få reda på att han inte kanske är så, så tuff och, och bestämd som man utgör sig för att vara eh, han verkar vara en sån, sån osäker figur och en så eh, rädd en figur som agerar utåt för att eh, försöka eh, få kontroll på situationen, kanske, eller eh, maskera eh, vad han egentligen eh, tänker inom bords. Eh, så att det är väl eh, mänskligt nöd, om man fråga mig, och det skulle jag även vilja säga. Det, det gör honom till mycket av en personifiering av hela kalla kriget mentaliteten det, det, mm. det fångar man ganska så klockrent i just Mansley så det är det han står för i den här filmen tycker jag ja definitivt han är en bra metafor för rädslan precis som du säger och han på något sätt karaktäriserar även hela den här Madman-eran skulle man kunna säga med hur karar skulle se ut på den här tiden. och Hur de skulle föra sig och de skulle vara kolugna cool, och de skulle röka pipa och ha kostym och så vidare. Han är ju den största stereotypen i den här filmen och det är inte en positiv sådan. Det är här man gör mycket narr utav idéer från den här tidseran och gör närr av romantiseringen av den här tidseran på många sätt och vis. Kent Mansley är ju någon vi ska tycka illa om. Och tro mig, det gör vi verkligen. Men samtidigt hamnar han i situationer där vi kan skratta åt honom. Och jag måste säga att Christopher McDonald som gör den här rollen... ...han gör ett bra jobb. Han, han lyckas skapa någonting i den här rollen som jag, som jag tycker om... ...även om jag ogillar Kent som person... Mm, ja definitivt jag förstår vad du menar för det är det, det görs med, med så mycket skärm här också. Det, det är svårt att bara spy galla över den här vedervärdiga mansliv. För det, det, det finns någonting där som, som faktiskt ja, man, man kan tycka om. Som man tycker det är lite, lite gulligt eller skärmigt eller bara allmänt underhållande. Och det, det står Christopher McDonald, för utan tvekan. Han eh, har nästan den svåraste uppgiften här, och den egentligen kanske tråkigaste personen också. Men han eh, kan ändå få så, så mycket roligheter ur eh, Kent Mansley. Han kan få så mycket liv man, ja, man kan inte tycka fullt illa om honom helt enkelt utan det, det, det finns alltid aspekter där som gör att man, man kan dra lite på, på smilbanden och ja det är ju en inte en så väldigt mycket av en yberskurk egentligen heller för det är ju det är befogad rädsla som Mansley bär på och det hela skulle ju kunna barka åt skogen så han, han har ju eh, eh, kanske inte rätt Mansley men han har kanske inte direkt fel heller. Nej, han är en komplex rollfigur på så sätt och det bidrar till att den här filmen blir så intressant. Det är inte så fram som man kanske tror. Det är inte så svart och vitt som barnen kanske tror att det är. Det finns mer där som kan vara befogat men mänskligt tar det till en nivå som gör honom odräglig och paranoid. Och... Mm. Jag, jag gillar rollfiguren lika mycket som jag hatar honom. Det, det, är, det är en bra prestation och, och det måste jag ge en, en rejäl eloge för. Och på tal om suveränt skådespeleri så får vi gå över till det visuella nu där det är suveränt animerat. Alltså den här filmen är, är så fantastiskt vacker att titta på. Det är... En ren fröjd att se alla de här vackert miljöerna som bara ger mig rena myskänslor. Alltså det, det, de har fångat någonting från 50-tals estetiken här som jag verkligen uppskattar. Och då menar jag inte bara design på hus och föremål och liknande. Utan hur man väljer att, att måla, vilken färgskala man använder och så vidare. Det, det är någonting här som känns amerikansk poster från 50-talet eller ä, lite Norman Rockwell också för den delen mm. det, det finns mycket här man har valt sin stil med stor omsorg och det gör ju också att slutresultatet blir sanslöst vackert mm, ja, du, det, det, det är makalöst hur, hur den här filmen ser ut alltså det är så snyggt det är en sån detaljrikedom i varenda bildruta. Det finns ett sånt djup i bilderna. Och som du säger, färgerna som användes. Ja, allt är så bedårande vackert. Det är så snyggt och animationen flyter så enormt bra. Rörelsemönsterna de har fått till till, till varje karaktär sitter klockrent. Ja det är ja, det är så snyggt. Det, är... det finns inte mycket alls att klaga på här. Eh, som du säger eh, hur man fångar miljöerna eh, hur Um, hur årstiderna passerar och hur det um, visas med, med bilderna. Um, ansiktsanimeringen. Hur de gör att, att karaktärerna kan visa så mycket känslor um, med, med små medel i, uh, i animationen där också. Det är riktigt, riktigt snyggt. Speciellt med, med karaktären som, som järnjetten som inte kan... Kanske uttalat eh, berätta så mycket men så mycket sägs med hans stela plåtansikte eh, som jag inte ens trodde var möjligt. Bara det tycker jag är, är fullständigt makalöst. Och sedan när man eh, går från miljöscenerna eh, till de mer händelserika scenerna så märker man hur väl de har strukturerat action-sekvenserna här och hur eh, snyggt fångat det är också. Ja, det, det, är, eh, det, det är mycket stora ord som man får kasta ur sig när man pratar eh, devisuellan i, i järnjätten här. Jag är så imponerad över hur man har lyckats eh, fånga estetiken och hur man eh, har lyckats med animationen i den här filmen. Ja som du säger det är inte mycket man kan klaga på egentligen men jag ska ta upp ett par små punkter och det får mig att känna mig riktigt riktigt småsint men med, med ett sånt här hantverk så är det svårt att hitta några större fel så då får man hänga upp sig på de mindre istället. Och om vi pratar om de, de vanliga figurerna i den här filmen, det vill säga människorna, så är det en sak som jag, som jag är lite förbryllad över. Det är ingenting som stör eller förstör filmen eller något sådant, men jag är ändå suspekt över vilka enorma öron som de har fått allihopa för... Oj vad de är stora och det märks främst på Hogart som har ett par riktiga paraboler på huvudet. Det är ingenting som förstör som nämnt men det är ändå ett, ett udda val som jag inte riktigt vet om Ja ger det här någonting egentligen eller är det bara någonting de har valt. Det ger dem ju lite mer personlighet absolut men, men det är ändå lite udda. Mm. Det, det var faktiskt det enda jag hade att komma med också när det gällde lite kritik i det visuella. Det är just genomförandet av, av människofigurerna i, i den här filmen som jag tycker känns lite lite för karikatyraktiga och jag reagerar verkligen också på leken här för <laughs> eh, det står ut eh, det gör det verkligen och ja, jag hade nog gärna sett att man kanske omformat människorna lite grann och inte gått så fullt bananer på att överdriva eh, vissa aspekter av eh, deras lekamen för jag som så det, det det känns mer som det har hemma i en mer renodlad barnkomediefilm och överdriva kroppsdrag och bara leka med karikatyrer. Det, det skulle nästan kännas bättre att ha att tona ner det där och, och göra personerna lite mer mänskliga även i, i designen på karaktärerna ja det det är ju det är ett spännande val på så sätt att det ger dem mycket personlighet men det gör ju också mm. att de, de ser lite annorlunda ut det är ett val de har gjort det är ett val som fungerar men, men det står ut som nämnt som ett par rejäla öron hust hust Någonting som också går att kritisera lite grann åtminstone, jag ska inte gå överbord med det här, men hjärnjätten själv är ju digitalt animerad med lite cell shading för att han ska passa in i miljöerna och för det mesta så fungerar det alldeles utmärkt, jag har ingenting att klaga på, men i och med att han är digitalt animerad så har man en lite annan syn på det här med detaljer på kroppen och liknande och när någonting syns lika tydligt när han står jättelångt bort som när han står alldeles intill en, då blir det lite diffust för mig åtminstone som, som kan haka upp mig på sånt där. De hade kunnat överväga att ha lite mindre detaljer som nu bultar och sånt där som, som blir så övertydligt att de äm, kanske tabbar lite med, med äm, ja, hur han ser ut i förhållande till detaljrikedom och liknande i förhållande till de andra figurerna. Mm. Och visst, det kanske är kanske bildnörden i mig som talar, men, men här syns det att det är en ny teknik någonting nytt de testar i 90% av fallen så är det ingenting du reagerar på men i de där scenerna när det sticker ut, då, då sticker det ut det var faktiskt ingenting som jag kände att jag, jag störde mig på utan jag var mer förbluffad över hur väl de har ändå lyckats förena eh, den traditionella animationsstilen med, med datografik i eh, ändå så pass tidig ålder som vi mm. pratar med 1999 så eh, jag satt bara och, och var väldigt förnöjd över <laughs> det datoranimerade låtsgrället där. Jag, jag kände faktiskt inte av någon gång när jag såg filmen att eh, det var, var problem med, med tekniken där och som du säger förhållande med avstånd och annat. Det det, det svalde jag faktiskt med hull och måste jag säga. Jag vill påminna om att jag sa att jag skulle vara väldigt småsint eftersom det inte fanns mycket att klaga på. Det här är verkligen ett miniproblem men jag måste ju påpeka det eftersom att jag reagerade på det. Då skulle jag nästan vilja säga att det finns ett större problem och det har med klippningen att göra därför att det är lite svårt att förstå hur mycket tid som passerar i den här filmen. Med tanke på att den börjar i en förhållandevis sommaraktig miljö så ser man hur löven de rödnar och sedan börjar det falla snö. Men samtidigt i själva historien så känns det som att det det är bara ett par dagar som det här utspelas på. Den är lite klumpig med hur de presenterar tid. Det är ingenting som sänker filmen absolut inte. Men, men det är ändå någonting där som, som inte känns som att det stämmer. Mm, ja, de litar väldigt mycket på att just de här enkla visuella knepen som att naturen förändras runt omkring alla figurerna ska, ska ge oss en uppfattning om hur lång tid som vi har passerat och var vi ligger rent tidsmässigt. För det, det är... Den enda informationen vi har tillgänglig till oss, det, det pratas inte om det och det visas inte på något annat sätt. Så ja, det, där kan jag förstå din, din kritik att eh, det kan kännas lite, lite märkligt att, att få grepp om. Var vi befinner oss nu och hur lång tid som har passerat och, och ja, var, var är vi egentligen? Så det kan vara lite, lite desorienterande, det kan jag förstå. Men just tiden känns inte alltför central för berättelsen för att jag skulle tycka att det, det, det var ett problem för filmen faktiskt. Som sagt var väldigt småsint här borta, hust, hust, hust. I, I allt annat när det gäller det visuella så är ju den här filmen enastående. Den är välanimerad, den är välgjord, bilddjupet är helt fantastiskt och hur man komponerar bilderna är helt fantastiskt. Och även musiken tycker jag fungerar. Alldeles utmärkt, både till tidsålder och humör och allt som händer och så vidare. Jag har inget att klaga på förutom det här. Det är sanslöst snyggt och det är en vacker film och jag njuter varje gång jag ser den, även i det här fallet. Ja, det, det, det känns som man, man ser filmen för första gången, nästan var den enda gång jag har sett på den i alla fall. Att eh, man får upp ögonen och får den här wow-känslan nästan omedelbart och den, den släpper inte. Och eh, det, det gör The Iron Giant till en sån speciell film för mig faktiskt, att eh, man... Hela tiden kan återvända till den och nästan få exakt samma känsla som när man ser den första gången. Jo men det är lite den känslan jag får också. Man, man hinner glömma bort hur fantastiskt väljorden är. Man minns den bara som någonting väldigt positivt. Men så har man gått och blivit lite cynisk med åren och tänker att ah, det, det är nostalgi. Eller att ah, det är bara något man inbillar sig. Så bra kan den inte vara. Och så sätter man sig och tittar och så slås man av. Jo. Så bra var det faktiskt. Ja, i, ibland så kan det faktiskt vara så att eh, man även med med yngre ögon kan få tag och uppskatta ett, ett riktigt guldkorn och eh, tiden förändrar inte så mycket i den aspekten. När man går tillbaka till eh, de, de riktiga eh, kvalitetsupplevelserna så, så sitter de där fortfarande och det känns så betryckande på något vis måste jag säga. Jo men The Iron Giant som film är ju en av de där som uppnår nästan en, en konststatus. Det här är ett stycke konst i filmväg och man, man ser det som, som ett spadtag och den tiden som det är tillverkat. Och det gör ingenting att man, man får bättre animation i framtiden eller att man gör film annorlunda i framtiden. Man ser den inom sin egen lilla sfär och inom den sfären måste jag säga att det här är... Det här är en liten klassiker. Jag kan förstå varför den har blivit en kultklassiker på många sätt och vis. Ja det är den ju verkligen förtjänt av men eh, samtidigt tycker jag att det är så synd att eh, den inte har upptäckts av, av fler människor. Att den har gått så pass många människor helt förbi när vi ändå har att göra med... En, en riktigt, riktigt snygg och välberättad historia för, för hela familjen. Det, det här borde vara en, en film för alla tycker jag. Och med det sagt så har vi kanske gjort en, en slutsummering redan nu för vi öser ju verkligen beröm över den här filmen och... Ja, det är den ju faktiskt värd. Men om du skulle dra till med ett par slutord här om The Iron Giant och, och verkligen vässa till tänderna, vad har du att säga? Mm. Ska vi försöka summera The Iron Giant så kan man väl säga som så till att börja med att det här är en enkel, väldigt enkel och klassisk berättelse som, som följer en väl upptäckning. Trampad bana egentligen. Det, det är en modern saga med, med enkla polariserade karaktärer och en tydlig sensmoral. Men det som skiljer The Iron Giant från mängden är genomförandet. Eh, animationen är bedårande vacker i, i dess blandning av traditionell animation och, och datorgenererad grafik. Eh, bilderna har ett så påtagligt djup och det finns så mycket detaljrikedom i varenda scen. Eh, rollfigurerna kan må hända vara lite väl karikatyraktiga i sin design men det finns ändå så mycket känslor och så mycket mänsklighet i hur dessa karikatyrer porträtteras och animeras. Och, och även järnjätten själv lyckas man fylla med, med känslor och liv på ett förbluffande bra sätt. Ehm, det här är, är verkligen animation i absoluta toppklassen och, och jag häpnas fortfarande över hur väljord denna filmen är. Sedan... Gillar jag även hur denna familjefilm beslutat sig för att vara ja, lite, lite mer vuxen i dess attityd. Våldet är en, en noga kalkylerad serie av, av handlingar och konsekvenser. Och, ja Det känns verkligen som att man tar filmen och dess budskap på, på högsta allvar här. Allt som händer bygger vidare på det som man vill ha sagt med filmen. Och det görs på ett så snyggt och... och tillgängligt sätt som kan tilltala såväl det yngre som det vuxna tittarna. Ja, det, det, det finns så mycket liv och charm i, i hjärnjätten att det, det, den är extremt svår att motstå. Det är en simpel men effektfull och Genomtänkt film. Det är en traditionell story som man gör till sin egen. Men framförallt är det den fantastiska animationen som höjer berättandet och hela filmen. Det, det är egentligen inte många av de mer moderna västerländska animationsproduktionerna som jag känner ett sug av att se mer än en gång. Det, det finns ofta inte så mycket mer för mig att, att hämta där men The Iron Giant det, det är en av de få filmer som jag gärna kan sätta mig och se om. Bara för att få, få njut av handverket och, och bli översköljd av ja, den där barnsliga skärmen som filmen har. Så ja, vad ska man säga The Iron Giant är det är mitt tycke en av de, de främsta animerade filmerna i modern tid. Ja, det jag vill är att hålla med dig om på alla punkter. Det här är en klassiker av en anledning. Och bara för att man har en enkel historia så betyder det inte att det är en enkel film eller ett enkelt manus. Det är att man lägger en grund som vi alla kan komma överens om. Och sedan så berättar man en historia som innehåller kärlek, vänskap, intrig, svek och mycket annat. Och att göra det i en familjefilm... Det är inte lätt. Att göra det så här bra i en familjefilm, det är absolut inte enkelt. Det är nästan omöjligt, men man har trotsat all logik och gjort någonting här som är fantastiskt. Släng på en hel del bra röstskådespeleri och en massa, massa fantastisk animation och bakgrundsarbete och kamerarbete och allt möjligt annat så är kultklassikern ett faktum. The Iron Giant är en sån där film som jag bara tycker att man ska se oavsett vad man tycker om barnfilm eller science fiction eller familjefilm eller vad det än må vara. Det här är en av de moderna klassikerna och en som alla borde ha sett. Den har allt, den bjuder på allt och det här är hantverksskicklighet som heter Duga. Har man inte sett The Iron Giant, då undrar jag, vad är det för fel på dig? Den här borde du ha sett för länge sen. Men å andra sidan så kan jag avundas de som inte har sett den redan. För då har de allt det här goda framför sig för första gången. och mm, Även om det känns som första gången varje gång jag ser den, att få se den med så färska ögon, vilken upplevelse. Ja, det var nästan till chockerande min första upplevelse av, av The Iron Giant. Någonting jag bara gled in och, och såg av en, av en slump. Och mm. den upplevelsen man fick, den var, den var oförglömlig faktiskt. Det, det, det var en chock för systemet och så mycket glädje och skönhet man fick uppleva. Det, ja, det gjorde den filmupplevelsen extra speciell tycker jag. Ja, speciell i verkligen det rätta ordet. Men på tal om chockartad så är det ju någonting helt annat vi ska titta på till nästa vecka. Det blir ju varken animerat eller familjefilm utan snarare något på den läskigare skalan för nu har Pavo fått vara fram och välja film och då blir det mörkt så det förslår. Ja det, det ska det väl bli. Om vi nu har pratat om ett vapen som inte vill vara ett vapen så tänker jag då, då vänder vi på steken nästa vecka och, och tvingar personer till att, att bli vapen istället och ja, motar dem in i ett hörn där de inte har ett val förutom att agera ut och, och fullfölja mitt diaboliska syfte. Och att detta sker i en miljö som väldigt många är bekanta i, det vill säga en kontorsmiljö, det gör ju det ännu mer obehagligt för det betyder ju att någonting sånt här kan ju potentiellt hända vad som helst, bara någon har den sjuka idén att genomföra någonting sånt här Och... Det, det gör ju att det går kalla kårar över ryggen. Det här är en historia jag ännu inte har gett mig kast med. Och lika mycket som det skrämmer mig så fascinerar det mig. Och det ska bli intressant att, att ta ett rejält bett på den här. Mm, ja, det, det lär bli eh, extremt och eh, må hända lite överdrivet. Men eh, det... Kanske går att, att få ut någonting av filmupplevelsen där i slutändan ändå för ja, man vet aldrig hur det ska gå om man kan få ihop en historia av det här slaget. Jag är, är själv lite nyfiken men samtidigt lite skeptisk. När det gäller den här filmen så jag, jag håller mina förväntningar långt tillbaka dragna, så jag hoppas jag att jag blir positivt överraskad i alla fall. Men hur slutresultatet än blir så är det ju alltid intressant att göra en studie utom människor där man kan se vad som händer när någon tvingas ta till de primala instinkterna för att överleva. Och är det då någon som, som tvingar en till det, vad har det för effekt på, på psyket egentligen? Det är mycket här som kan bli väldigt intressant om det görs på rätt sätt. Nu kan det bli riktigt bra och riktigt psykologiskt. Det kan också bli väldigt basalt och väldigt kladdigt. Jag vet inte ännu, men mm, ja, det, det kommer ju bli en upplevelse som jag, jag misstänker att du har varit sugen på. För det har varit väldigt sockersött nu i det närmaste. <håll> Ja, jag behövde skölja gummen lite grann nu så jag tänkte varför inte nu Nu har vi en perfekt möjlighet och ja, kanske kan vi eh, få, få möjlighet att, att blanda lite, lite skojgojs med, med betydligt mer psykologisk skräck som behandlar vår mänskliga natur och ja det, det, det kändes bara rätt speciellt nu när vi har fått uppleva en så, så speciell och underbar familjefilm. Så nu, nu bara brakar vi rakt ner i avgrunden och, och ser var vi hamnar tycker jag. Ja du, så vi får allt se till att vi är redo genom att ha skjortan, nystruken och att attache väskan nära till hands när vi ska ge oss av in till kontoret och... och...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 Danieling och jag heter Pavo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio SK.